– mínusz 113 Délután megint elerett a hó. Akkor is esett, amikor Dennyellel sétálni indultunk. Mond, denyel, kérleltem, áll már az a vastorony? Öreg hölgynek becézik azt hiszem. Miféle vastorony? kérdezte. Csak nem az Eiffel toronyra gondolsz. Miért mondod, hogy öreg hölgy? Hiszen vadon a túl, alig hat éve készült el. Igen, igen, az Eiffel-toronyra gondolok. Elfelejtettem, hogy csak az én koromban, a jövőben fogják öregnek hívni. Mentegetőztem. Gyere, megmutatom neked. Bár szerintem egyáltalán nem szép. Húzt el a száját, de nyel. Mutatok majd sokkal szebb épületeket is. Az operaházat, a Notre-Dame székes egyházat és más e-féléket. Van kedved ilyen a gyalogolni? Persze, menjünk csak. Feleltem hiszen fellelkesített a lehetőség, hogy megismerhetem Párizs nevezetességeit. Arra gondoltam, milyen nagy kár, hogy nem tudok róla többet. Soha sem rajongtam túlságosan a földrajzórákért. Azt sem tudtam magam elé idézni, hogy hol is található Franciaország térképén Párizs. Bár apának volt egy nagy könyve, amit az üveges szekrényben tartott, a Francia Főváros Éjjel című, de bevallom, soha belesenéztem. Csak az rém lett, hogy piros és fehér színű a borítója, és kék betűkkel írták rá a címet. Egyszer majdnem kinyitottam, mert a lapjai között akartam lepréselni egy virágot, de apa azonnal kikapta a kezemből. Na hát, nyúszi fél, a könyvek nem erre valók! felkiáltással. Magamban megfogadtam, hogy ha egyszer hazaérek, azonnal elolvasom majd ezt a könyvet, bár a lelkem mélyén nem voltam benne egészen biztos, hogy ez be is fogom tartani. Nézd csak azt az épületet! Mutatott egy házra Dennyel. Na, hogy tetszik? Kérdezte büszkén, de nekem csak az a városunkban lévő bank róla eszembe, ahol papa dolgozott. Nem rossz, mondtam bárgyun, mert fogalmam sem volt, hogy mit feleljek. Ez egy színház, közölte a fiú. Itt dolgozott az édesanyám, amíg meg nem halt. Tüdőbeteg volt, tudod, Sajnálom, mondtam bizonytalanul, mert nem sokat tudtam erről a betegségről. Az én koromban a jövőben biztosan meg tudták volna gyógyítani szegényt. Dennyel komorképpel baktatott mellettem. Éreztem, hogy valamit mondanom kell, mert nagyon elszomorodott. Milyen érdekes, hogy az édesanyád színésznő volt. Én még sohasem ismertem személyesen egy színésznőt sem. Próbálkoztam, de a fiú legyintett hogy is volt színésznő, varró nő volt, ő várta a színészek jelmezeit. A te mamád még él? kérdezte. Hát persze, nagyon jól van. Ma este is biztosan valami finom vacsorát főz. Ha akarod, meghívlak, kezdtem mondani, de aztán nem folytattam. Hirtelennyiben nagyon vágytam rá, hogy újra otthon legyek. Még az sem bántam volna, ha anyu kimosnál csíkos pólómat. És olyan éhes voltam, hogy még a borsópörét is jó ízűen megettem volna, pedig soha sem szerettem. Nyuszi fülte olyan rendetlen vagy, a fejeteteinál mindig minden a szobádban. Hallottam, mama hangját, valahonnan, nagyon távolról. Valószínűleg a jövőből, vagy inkább a múltból. Hát, teljesen összezavarottam. Milyen csodálatos dolog lehet a jövőben élni? Sóhajtott fedennyel. Hát, igen, mondtam elmerengve, de aztán hozzátettem. A jövőben sem minden fenékig tejföl. Ott is van egy csomó rossz dolog. Például, kezdtem mondani, de abban a pillanatban ismerős rikácsolást hallottam a fejem fölött. Na végre, hogy megkerültél te, te komiszt lány! Ha ennyi ideig? Hol töltetted az éjszakát? Csak nem a ricszállóban voltál? Kiabálta csúfondáros ampolinnéni, aki esküdni mertem volna. Egyenesen a föld alul termett ott az utca közepén. Megragadta a hajamat, és teljes erőből cibálni kezdte. Én visítottam, Daniel erre rögtön a védelmemre kelt. Hallja maga vénboszurka! Hagyja békén ezt a kislányt, mert velem gyűlik meg a baja! Hősködött, de az öreg asszonyt ezt cseppet sem érdekelte. Sőt, a fiúra is rárivalt. Ki vagy te? Te semmire kellő. Mit képzelsz, hogy csak úgy beleszólhatsz a családi dolgainkba? Tágúj innen hallod -e, mert neked is ellátom a bajodat? Végre elengedte a hajamat, és én ezerszer megbántam, hogy valaha is visszavágytam a múltba. Itt ez a kosárvirág, add el, mire beesteledik! Parancsolta Polin néni. Ám ha eladtad, azonnal gyere haza, mert különben... Kiabálta vészjóslóan, fölém magasodva, de én egyáltalán nem voltam rá kíváncsi, hogy különben mi lesz. Helyesebben szólva el tudtam képzelni. Félre lögtem a kosarat, és dennyel karjába kapaszkodva elkezdtem villámgyósan futni. Az öreg asszony egy darabig a nyomunkban volt, de aztán egyre jobban lemaradt, míg végül teljesen eltűnt a szemünk elől. Akkor beálltunk egy kapuhajba, hogy kicsit kifoljuk magunkat. Milyen gonosz egy nő! Dohogtam, ám Dennyel próbált megnyugtatni. Nem kell rá annyira ragudnod. Egyszerűen csak nem érti szegény feje, hogy mitől változtál meg hirtelennyében ennyire. Eddig csendes szófogadó lány voltál. az <gül> azaz, Mári volt olyan. Jó lány, sokszor szoktam őt figyelni, amikor a virágait árulta a kávéházak teraszán vagy a bálteremben. A fiúnak tulajdonképpen igaza volt. Ezt be kellett látnom. Bálterem. Ez a szó megmozgatta a fantáziámat, olyan romantikusan hangzott. Nálatok, a te világodban, vannak még bálok, kérdezte dennyel, aki megint szinte kitalálta a gondolataimat. Hát, csak az idősebb felnőttek járnak bába, a tizenévesek diszkókban táncolnak. Válaszoltam, persze a fiúnak fogalma sem volt róla, hogy ez micsoda. Felhúzott szemöldökkel nézett rám és várta magyarázatot. A diszkó az egy nagy terem, ahol mindenki sötétben táncol, és a plafonon villognak a fények. Próbáltam röviden megfogalmazni ezt az egészet, de Dennyel arcára nézve gyorsan elhallgattam. – Sötétben táncolnak? – kérdezte, megrökönyödöttem. – Hát akkor, hogyan látják egymást? – Sehogy – feleltem. – Vagyis csak homályosan – magyaráztam, aztán elnevettem magam. Valahogy hirtelen annyira nevetségesnek tűnt számomra is ez az egész. Erre korábban soha nem gondoltam, hogy valóban milyen forradalok sötétben ugra-ugrálni. És milyen táncok vannak? Tudakolt a dennyel. Keringő, meg ilyenek? Á, az már kiment a divatból, legyintettem. Nézd, így táncolunk mondtam, és tettem néhány lépést. Így? Kiáltott fel elképedve a fiú, és hitetlenkedve nézett rám. Nem különben azok a járok elők, akik mellettünk mentek a lajárdán. Egy nagy kalapos hölgy felém nézve valamit mutogatott, de azt hiszem, szerencsére nem értettem. – Azt mutatja, hogy meghibbantál – nevetett Daniel, és én sem tudtam visszatartani a kacagásomat. Hát, az biztosan nem gondolt a szegény teremtés, hogy a jövőből jöttem, és 14 minusz száztizenhárom éves vagyok. – Nevedgéltem. – Mi az, hogy mínusz 113? – kérdezte a fiú. – Oda át 2080. Ezért mínusz. Kezdtem magyarázkodni, de ő nem értette. – Nekem viszont nem volt kedvem matekórát tartani. – Ba, még éppen azt hiányzott volna. – Legyintettem. – Nagyon ostobának tartasz engem, ugye? – kérdezte Dennyel, és elkedvetlenedett. Lehajtotta a fejét, és én nagyon megsajnáltam. – Dehogy, dehogy! – erősködtem. Egyszerűen csak annyi mesélni való volna a következő 113 év történetéről, hogy csóha sem érnénk a végére, ha belekezdenék. – Te tulajdonképpen akár az ükapám is lehetnél! – Kuncogtam, de a fiú ezt egyáltalán nem találta viccesnek. – De jó, ég, Mari, izé, Júli, képzel csak el, lehet, hogy tényleg az ükapád vagyok. – De mit tudom én? – Mondtam nem túludvaríjasan, és abban a pillanatban ébredtem rá, hogy milyen nagy hogy korábban ez a kérdés sohasem érdekelt. Még egy hiányosság, gondoltam magamban, és elhatároztam, hogy amint újból otthon leszek, megpróbálom kikutatni a családfámat. De vajon hazatérhetek-e újra? Vagy a múltban kell maradnom örökre? Milyen furcsa, hogy a múltbéli barangolás ébreszt rá arra, hogy a saját koromat sem ismerem eléggé. Töprengtem, de dennyel felriasztott merengésemből. Juli, neked feltétlenül be kell jutnod a holnapi jótékonysági bába mondta lángoló szemekkel. Beszélned kell ott valamelyik híres emberrel, és el kell mondanod neki, hogy a jövőből jöttél, és beszélned kell azokról, azokról a világháborúkról. Minek? kérdeztem. Minek? Minek? Minek? Minek? Gondolkodj csak el. Hát, ha megváltoztathatnád a történelem menetét, talán ha idejében megtudnák, hogy milyen szörnyű dolgok készülődnek, még meg lehetne állítani az egészet, akkor talán nem lennének háborúk, és sokkal szebb lenne a jövő. Elképedve néztem a fiúra. Egyik pillanatban még azt sem tudta, mi az a minus 113, most meg úgy szónokolt, mint egy filozófus, mint a világ megmentője. Én röstelni kezdtem magamat, mert mindez bizony eszembe sem jutott. Ám ahogy jobban belegondoltam az egészbe, olyan bonyolultnak tűnt minden. Képtelenségnek tartottam, hogy beleavatkozzak a történelembe. Én ugyan nem szólok senkinek, még a végén úgy összekeverem a dolgokat, hogy meg sem fogok születni, mondtam, és erre Dennyel is elhallgatott. Ő is gondolkodóba esett. Te! Olyan felfoghatatlan ez az egész. Az ember szinte megbolondul, ha ezen gondolkozik. Állapította meg hangosan azt, amit magamban már én is leszűrtem. Ne izgulj! Nyugtatgattam. A bálba azért elmegyünk. Szeretném látni, hogy milyen, ha már egyszer visszacseppentem ide a múltba. Jó, mondta a fiú, de az nem lesz egyszerű dolog. Ilyen ruhákban ugyanis nem engednek be a bálba. Mutatott szedetvedett holmiaimra. Kellene valami szebb, ebből a korból való öltözék. Én idegesen győrögettem a fekete pulóveremet és az alól a kikandikáló csíkos pólót. Arra gondoltam, hogy milyen furcsa az, hogy kívülről nézve egyedül a ruhám árulja el azt, hogy más korból való vagyok. Egyébként senki észre se venni ezt rajtam a 19. század végi Párizs téli forgatagában. Körülnéztem. A széles utcán, ahol ballaktunk, már kezdték meggyújtani a gázlámpákat. A hó elállt, és fehér takaró burkolta a kövezetet. Fényesen sziporkázott körülöttünk mindenhol. A lovashintok nehezen haladtak a hóborította úton, meglátszott az erőlködő állatok lehelete is. Sült gesztenye illata csapta meg az óromat, és ámulva néztem az egyik cukráta ablakából integető, aprócska marcipános süteményeket. Éhes vagyok, mondtam, és hirtelen támadt egy érdekes gondolatom. Vállamról levettem a hátizsákomat, és előkotortam belőle az égszereket. Van ötleted, hogy hol lehetne ezeket eladni? Dugtam dennyel óra alá az egészet. A mindenit! Hol vetted ezeket? Kiáltott fel meglepetten, és óvatosan két ujja közé csippentett az egyik főbevalót. Ezek az enyémek? Vágtam rá büszkén. Magamban mosolyognom kellett, hogy csodák-csodája, talán hasznát tudom venni ezeknek a micsodáknak. Miért akarod eladni ezeket a káprázatosan szép ékszereket? – kérdezte megütközve a fiú, és olyan óvatosan engedte vissza nyitott tenyerembe a főbevalót, mintha attól félt volna, hogy eltörik. – Az az én dolgom, csak bízd rám! – feleltem. – Be akarsz jutni a babába, vagy sem? – szegeztem neki a kérdést. – Dennyel bizonytalanul bólintott – Ismerek egy öreg ékszerészt, alig két saroknyira innen. Mindig szoktam fát vinni az őházába is. Kezdte mondani, és nógatásomra engedelmesen megindult. Alig mentünk egy keveset, meg is érkeztünk a kis üzlethez. Apró, de fényes kirakata volt, a feliratát viszont nem tudtam jól kibetűzni, mert közben tényleg ránk esteledett. Beléptünk a boltba, ahol az ajtóra szerelt pici jelezte érkezésünket. Az égszerész ráncos, bőrű, alacsony kis öregember volt, aki nagyító üveggel a szemén éppen egy karkötöt vizsgálgatott. – Mi tetszik? – mormogta úgy, hogy fel sem nézett. Aztán mégis megmozdított a fejét, és akkor látta meg dennyelt. – Fát hoztál, fiam? Ilyen késői időben? – csodálkozás vegyült a hangjába. A fiú megrázta a fejét. Egy ismerősöm, bökött rám, szeretne pár dolgot eladni magának. Én viszont semmit sem akarok venni, ingatta fejét kedves mosolyjal az ékszerész, de amint meglátta az ékszereimet, felcsillant a szeme. Na hát, hol vettétek ezeket a különleges holmikat? kérdezte. Remélem, hogy nem... Nem, nem loptuk, ebben teljesen nyugodt lehet, mondta sebesen Dennyel hogy megelőzze a felesleges gyanúsítgatást. Ez egy hosszú történet, és ígérem, hogy egyszer elmesélem majd a bácsinak, de most nagyon sietünk. A szavamat adom rá, hogy ezek az égszerek Júli saját darabjai. Tette még hozzá, és láttam, hogy az öreg ember arca megenyhült. Jól van, gyermekeim, hiszek nektek. Ismerlek jól, Dennyel, nagyon becsületes fiú vagy. A segíthetek ezzel ezen a kislányon? Megveszem az ékszereit. Ritka szépségű darabok, mondta, és gondosan szemügyre vette mindegyiket. Olyanok, mintha egy másik korból származnának. Annyira vékonyak, kivételesen finom munkák. A mai kisasszonykák nem hordanak ilyesmiket. Külföldről valók? Vagy talán nagyon régiek? Kérdezte, mi erre kuncogni keztünk? Igazából nagyon is újak, de ezt nem tudnánk jól elmagyarázni, igazából még nem is léteznek. Kezdte Dennyel, de a bácsika persze egy kókot sem értett az egészből. Megrökönyödve nézett ránk. Nem, nem úgy érti Dennyel, tettem hozzá gyorsan. Persze, hogy külföldről származnak, mondtam. Á, ha, ha, Mindját gondoltam én. Dünnyögte az óra alatt az égszerész. Újra megnézte nagyító üvegével is a holmikat, aztán leszámolt a kezünkbe egy nagy halomnyi papírpénzt.